Аз и отец ми ще направим жилище във вас. В частен разговор с един брат, учителя каза. У много хора има нещо напластено от миналото. Ако има ревност, подозрение, съмнение, не може да се образува братство. Това не е онова божественото, което сплотява хората. Когато се говори за любовта, някой изпитва срам, понеже неговата любов има примеси. Затова човек трябва да има чисти мисли и желания, и любовта, която минава през тази чиста среда, не ще добива никакви примеси. Когато съзнанието ти е нечисто, не може да се повдигне в по-горна област. Божествената любов ще дойде да обнови света. Двама души, които се обичат, трябва да знаят каква дистанция да поставят помежду си. Тя не трябва да бъде нито много голяма, нито много малка. Разумността ще ви каже каква точно да бъде тя. Защото любовта е огън. Нали, ако доближиш неразумно до едно растение, източника на топлина, то ще изгори братът попита учителя Вие казахте в лекцията че човек трябва да има връзка само с едно същество само с Бога с нищо от друго да не се свързва Какво значи това Когато се влага корист любовта е с връзка Гледай друг да не обсеби това, което ти обичаш. Не чакай никакви лични облаги от любовта. Не можеш да имаш божествена любов, ако не се стремиш към центъра, към Бога. Ако отивате двама към Бога, вие сте приятели. Като се отдалечавате от Бога, ставате неприятели. Любовта има съвсем особено качество и като влезе в човека, тя подбужда да чете, да учи, да работи за Господа, да се възхищава и да вижда възвишеното навред. Като намериш Божественото в човека, ти си намерил същинския човек, а като намериш човешкото в човека, ти си намерил сянката. Братът попита, Вие вчера казахте, че можем да обичаме както Христос обича. Христос е казал. Аз и Отец ми ще направим жилище във вас. Можем да обичаме като Христа или по-точно да дадем ход да се прояви Христос в нас. Апостол Павел казва. Не живея аз, но Христос живее в мен. Любовта е проява на Бога в живота. Който се е домогнал до Той велик закон, Той е придобил всичко. Докато не се нахрани с любов, човек не може да бъде фактор в живота. Разликата между влюбване и божествена любов е в следното. Ако любовта, която имаш към някого, не хвърля сянка върху любовта ти към Бога, тогава тази любов е божествена. Но ако твоята любов към някого хвърля сянка върху любовта ти към Бога, тогава тази любов има примес. Да желаеш да те обича онзи, когато обичаш, това са човешки работи. В божествения свят не може да влезе едно неразумно същество. Там всички неща са разумни. За да можеш да имаш висока връзка с любовта на едно същество, то трябва ти да го разбираш и то да те разбира. В любовта има обмяна. Божествената любов е вечна и непреривна. Писано е. Опитайте ме и вижте, че съм благ. При любовта, каквато и да е форма, всичко е хубаво. Само, че от физическата любов очакват това, което тя не може да даде. Тя допринася съвсем малко на човека. За любовта на Христа се говори в следния стих, който има Духът Христов. При Духът Христов да се разбира любовта на Христа, те първа хората имат да се учат, тъй като са изпаднали в невежество. Християните сега мислят, че разбират какво е любов. Докато не я приложат, не могат да я познаят. Като говоря, аз ще си платя дълговете и се разплащам от любов, то действието е важно, а не думите. Хора, които се обичат, се привличат. Писанието казва Христос възлюби грешните преди да бъдат праведни. А ти казваш Как да обичам? Както Христа? Ще кажеш Христос можеше и аз мога. Любовта е само тази, която може да издържи всички безконечни грехове на хората и да ги повдигне. Моето определение за любовта е ако любовта ти може да залечи вътре в теб твоите погрешки и погрешките на твоите ближни, това е любов. Значи няма да се спреш на греховете на хората и когато дойдете до съвършената любов, вие ще се намерите в един безконечен свят. Много мъчно е да простиш. Не само да простиш, но и да забравиш, и не само да забравиш но и помен да не остане от това. Дойдете ли до тази любов, вие сте безсмъртни, вие сте безгранични. Тогава вие ще създадете един свят на красота около себе си, един свят само на любов, мир, радост, веселие, хармония и блаженство. Когато си във връзка с тази велика любов, тогава разбираш учителя си. Когато намериш учителя си и когато той те намери, той ще бъде сляп за всички твои погрешки. Любовта ви в бъдеще трябва да бъде такава, за да можем да вървим напред. Всеки един от вас чрез любовта трябва да заличи в своя ум и в своето сърце всички погрешки. И тогава ще дойде Господ да пише. На Господа му трябва чиста книга, на която той може да пише своето слово. Та сега, любовта трябва да заличи най-първо всички ваши погрешки, за да можем да тръгнем. И тогава ще завършим школата и ще влезем къде? В новата епоха. Дето нито за мъж се отива, нито се женят, но са като ангели. И тази епоха ще дойде. Това може да стане. Това е трансформирането на съзнанието.